Ajánló. Az albahor egy távoli bolygó, ahol két nép vívja egymással második nagy ütközetét, miközben a hőseink egy korábban letűnt civilizáció útmutatásai alapján a világűrnek is nekivágnak. Feltűnik egy hatalmas sivatagi harcos, néma barlangbörtönök, szerű égi járművek, egy csillogó hold nagyon, nagyon közel a bolygóhoz. A Föld. Budapesten egy álmodozó fiatalember követi az albahori eseményeket, a hazai hatóságok elől menekülve és az őt bolondnak tartó barátnőjét is belekeverve az eseményekbe arra törekszik, hogy valahogy segítsen távoli barátainak. A napsugárhajó A hely, ahol választ kapunk az univerzum kérdéseire. Ez talán a három legmeghatározóbb helyszíne Szonyog Gábor legfrissebb regényének, amelyet elolvasva sok minden másra is választ kaphatunk, természetesen az univerzum nagy kérdésein túl. Például hogyan szelhetnek át egy bolygót gigantikus alagutak? Miért beszélnek a kékesen derengő férgek? Mit hagytak ránk az utazók? Valóra válhat-e valakinek a legfőbb álma, hogy eljusson egy távoli bolygóra? De ami ennél is nehezebb, vajon el lehet-e magyarázni egy pszichológusnak, hogy a képzelet maga a valóság, pláne, ha az illető életünk legnagyobb szerelme? Rövid idézet a műből. A szalmahajú egy víztorony tetején várta Albahori barátait. Ez a víztorony már önmagában is egy Földön kívüli űrhajóra emlékeztette. Az erőteljes, mégis kecses betonoszlop tetején széles, fordított kúpként helyezkedett el a tároló. A kockaházak között hatalmas játszóterek és zöld felületek húzódtak. Az egyik utcán egy anyuka vitte haza két gyerekét a játszótérről. Az egyik kisfiú megállt, a víztorony felé tekintett, és mintha a szalmahajúra mutatott volna. Az édesanyja visszaszaladt érte, és magával húzta, hiába mutatott a gyerek tátott szájjal továbbra is a víztorony felé. A szalmahajú ösztönös mozdulattal integetni kezdett, aztán rájött, hogy a kisfiú nem láthatja őt olyan messziről. De akkor mire mutathatott? Hirtelen újra felnézett az égre, és megértette, mi volt az, amire a kisrác olyan hevesen fel akarta hívni az anyukája figyelmét. A kompot ugyan álcázták, de a felületén időnként mégis megtört a fény, és ahogy elsuhant az égen, egy pillanatra eltakarta az éppen pislákolni kezdő csillagokat. Az álomvilágban élő kisfiún kívül senki nem vette észre a némán közelítő járművet, csak a szalmahajú, aki most már biztosan tudta, hogy ezek az álmok, a szószoros értelmében valóságá válnak.